Capitolul 6. Eliberarea Începutul eliberării de corpul durere rezidă în primul rând în înțelegerea că voi aveți un corp durere. Apoi, mai important, în capacitatea voastră de a rămâne suficient de prezenți, de vigilenți, pentru a observa în voi corpul durere ca un aflux de emoții negative atunci când el devine activ. Când este conștientizat, nu mai poate pretinde a fi voi înșivă și nu se mai poate reînnoi prin intermediul vostru. Prezența voastră conștientă este cea care întrerupe identificarea cu corpul durere. Când nu vă identificați cu el, corpul durere nu vă mai poate controla gândirea și astfel nu se mai poate renoi hrănindu-se cu gândurile voastre. În cele mai multe cazuri, corpul durere nu se dizolvă imediat, dar odată ce a stăiat legătura între el și gânduri, corpul durere începe să piardă din energie. Gândirea voastră nu mai este întunecată de emoții, percepțiile din prezent nu mai sunt deformate de trecut. Energia care fusese captată de corpul durere își schimbă atunci frecvența vibrațională și este transformată în prezență. În acest mod, corpul durere devine carburant pentru conștiință. Acesta este motivul pentru care mulți dintre oamenii cei mai înțelepți și iluminați, bărbați și femei de pe planeta noastră au avut cândva un corp durere greu. Indiferent de ceea ce spuneți sau faceți sau de fața pe care o arătați lumii, starea voastră mentală emoțională nu poate fi ascunsă. Fiecare om degajă un câmp energetic ce corespunde stării sale interioare, iar cei mai mulți dintre noi îl simt, chiar dacă resimt poate energia degajată de altcineva doar la nivel subliminal. Cu alte cuvinte, ei nu știu că o simt, dar această percepție determină în mare parte sentimentul lor față de persoana respectivă și modul în care se raportează la ea. Există oameni care conștientizează clar câmpul energetic al cuiva atunci când întâlnesc prima dată persoana respectivă, chiar înainte de primul schimb de cuvinte. Ceva mai târziu însă, cuvintele preiau controlul asupra relației și, odată cu ele, apar și rolurile pe care le joacă majoritatea oamenilor. Atenția se mută atunci către minte, iar abilitatea de a simți câmpul energetic al celuilalt scade considerabil. Cu toate acestea, el se face încă simțit la nivel inconștient. Că realizați că aceste corpuri durere caută inconștient tot mai multă durere, cu alte cuvinte că vor să se întâmple ceva rău, veți înțelege că multe accidente din trafic sunt cauzate de șoferi ale căror corpuri durere sunt active în același timp. Când doi șoferi cu corpuri durere active ajung la o intersecție în același timp, probabilitatea unui accident este cu mult mai mare decât în condiții normale. În mod inconștient, amândoi vor ca accidentul să aibă loc. Rolul corpurilor durere în accidentele din trafic este cel mai evident în cazul fenomenului numit road rage, furia străzii, când șoferii devin violenți fizic deseori din cauza unei chestiuni neînsemnate, de pildă faptul că cineva din fața lor conducea prea încet. Multe acte de violență sunt comise de oameni normali care se transformă temporar în maniaci. În lumea întreagă auzim la tribunal avocații apărării spunând această faptă nu-i stă absolut deloc în fire, iar pe acuzat îl auzim spunând nu știu ce mi s-a întâmplat. Din câte știu eu până acum, niciun avocat la părării n-a spus judecătorului, deși ziua aceea poate că nu e departe, acesta este un caz de responsabilitate diminuată. Corpul durere al clientului meu era activat, iar el nu știa ce face. De fapt, nu el a făcut ceea ce a făcut, ci corpul durere. Aceasta înseamnă că oamenii nu sunt responsabili pentru ceea ce fac atunci când sunt în stăpânirea corpului durere? Răspunsul meu este cum ar putea fi. Cum ați putea fi responsabili atunci când sunteți inconștienți, când nu știți ce faceți? Însă, în schema mai cuprinzătoare a lucrurilor, ființele umane sunt menite să evolueze în ființe conștiente, iar cei care nu vor face vor suporta consecințele inconștienței lor. Ei nu sunt în concordanță cu impulsul evolutiv al Universului. Chiar și această afirmație este doar relativ adevărată. Dintr-o perspectivă mai înaltă, nu este posibil să nu fiți armonizați cu evoluția Universului, inconștiența umană și suferința care îi dă naștere făcând parte și ele din această evoluție. Când nu mai puteți suporta ciclul nesfârșit al suferințelor, începeți să vă treziți, astfel că și corpul durere are locul său necesar într-un context mai larg. Prezența o femeie de vreo 30 de ani a venit să mă vadă. Din clipa în care m-a salutat, am simțit durerea din spatele zâmbetului ei politico și superficial. A început să-mi spune povestea ei și într-o secundă zâmbetului s-a transformat într-o grimasă de durere. Apoi a început să suspine fără să vrea. Spunea că se simte singură și neîmplinită. Era la mijloc multă furie și tristețe. În copilărie fusese abuzată fizic de un tată violent. Mi-am dat repede seama că nu împrejurările actuale ale vieții îi cauzaseră durerea, ci un corp durere extraordinar de greu. Acesta devenise filtrul prin care își privea experiențele de viață. Nu reușea încă să vadă legătura dintre durerea emoțională și gândurile ei, fiind complet identificată cu ambele. Încă nu putea să vadă că își rănea corpul durere cu gândurile ei. Cu alte cuvinte, trăia cu povara unui sine profund nefericit. Totuși, la un anumit nivel, probabil că realiza că durerea izvora din ea, că era o povară pentru ea însăși, era pregătită să se trezească, de aceea venise. I-am îndreptat atenția către ceea ce simțea înăuntrul corpului și i-am cerut să simtă emoția în mod direct, să nu o treacă prin filtrul gândurilor ei nefericite, al poveștii ei nefericite. Mi-a spus că venise așteptându-se să îi arăt cum să iasă din nefericire, nu cum să intre în ea. Fără nicio tragere de inimă, a făcut totuși ceea ce i-am cerut. Pe fața au început să-i curgă lacrimile, tot corpul îi se cutremura. Aceasta simțiți în acest moment, i-am spus. Nu puteți face nimic în legătură cu faptul că în acest moment aceasta este ceea ce simțiți. Acum, în loc să vă doriți ca acest moment să fie altfel decât e, puteți accepta complet că aceasta este ceea ce simțiți acum? Pentru o clipă a rămas tăcută. Apoi a părut brusc nerăbdătoare, ca și cum urma să se ridice și mi-a spus furioasă Nu, nu vreau să accept acest lucru. Cine vorbește? Am întrebat-o. Dumneavoastră sau nefericirea din dumneavoastră? Realizați că nefericirea cauzată de faptul că sunteți nefericită reprezintă un alt strat de nefericire? A rămas din nou tăcută. Nu vă cer să faceți nimic. Tot ce vă cer este să aflați dacă puteți permite acelor sentimente să existe în dumneavoastră. Cu alte cuvinte, și poate că vă va suna ciudat, dacă nu vă deranjează că sunteți nefericită, ce se întâmplă cu nefericirea? Nu vreți să aflați? A părut nedumerită pentru câteva clipe, iar după vreun minut de tăcere am observat brusc o schimbare semnificativă în câmpul ei energetic. Mi-a spus, e ciudat, sunt tot nefericită, dar acum există spațiu în jurul nefericirii, pare să conteze mai puțin. Atunci a fost prima dată când am auzit pe cineva exprimându-se în felul acela, există spațiu în jurul nefericirii mele. Spațiul acela apare, desigur, atunci când există acceptare interioară a orice există în momentul prezent. N-a mai adăugat nimic, permițându-i astfel să-și trăiască experiența. A ajuns ulterior la înțelegerea faptului că în momentul în care a încetat să se mai identifice cu ceea ce simțea cu durerea emoțională veche din interiorul ei, în momentul în care și-a îndreptat atenția în mod direct asupra acestei dureri fără să mai încerce să-i opună rezistență, aceasta n-a mai putut păstra controlul asupra gândirii ei și, în consecință, nu s-a mai putut îmbina cu o poveste construită de minte și numită Eu nefericită. În viața ei și-a făcut apariția o altă dimensiune, care a transcens trecutul ei personal, dimensiunea prezenței. Din moment ce e imposibil să fii nefericit în lipsa unei povești nefericite, acesta a fost sfârșitul nefericirii ei. A fost totodată și începutul sfârșitului corpului durere pe care îl purta. Emoția în sine nu este nefericire, doar emoția căreia îi se suprapune o poveste nefericită, alcătuiesc nefericirea. Când ședința noastră s-a terminat, am avut un sentiment de împlinire, pentru că tocmai fusese martorul apariției prezenței într-o altă ființă umană. Motivul însuși al existenței noastre în formă umană este de a aduce în lume această dimensiune a conștiinței. Mai fusese totodată martorul diminuării corpului durere, nu prin luptă, ci prin aducerea luminii conștiinței în el. La câteva minute după ce a plecat vizitatoarea mea, a sosit o prietenă să lase ceva, de îndată ce a intrat în încăpere, m-a întrebat ce s-a întâmplat aici. Energia pare apăsătoare și obscură, aproape că mi se face rău. Trebuie să deschizi ferestrele, să arzi un bățișor parfumat. I-am explicat că tocmai asistasem la o mare ușurare din partea cuiva, cu un corp durere foarte dens și că ceea ce simțea era probabil o parte din energia ce fusese liberată în timpul ședinței. Prietena mea însă nu voia să stea să asculte tot ce voia, era să iasă afară cât mai repede posibil. Am deschis ferestrele și am ieșit să iau cina la un mic restaurant indian din apropiere. Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost încă o confirmare clară a ceea ce știam deja. La un anumit nivel, toate corpurile durere aparent individuale sunt în legătură. Numai că forma pe care a luat-o de această dată confirmarea a fost șocantă. Întoarcerea corpului durere M-am așezat la o masă și i-am comandat mâncarea, înăuntru mai erau și alți câțiva clienți. La o masă din apropiere stătea un bărbat de vârstă mijlocie, aflat într-un scaun cu rotile, care tocmai își termina masa. Mi-a aruncat o privire scurtă, dar intensă. Au trecut câteva minute, după care brusc a devenit agitat, ne-a a început să facă gesturi smucite. A venit chelnerul să ia farfuria. Bărbatul a început să se certe cu el. Mâncarea n-a fost bună, a fost oribilă. Atunci de ce a mâncat-o? a întrebat chelnerul, iar întrebarea aceasta l-a făcut să explodeze. A început să urle, să insulte, profera cuvinte vulgare, iar încăperea s-a umplut de o ură intensă, violentă. Puteai simți cum energia aceea îți pătrundea în corpului, căutând ceva de care să se prindă. Acum urla și la ceilalți clienți, dar în mod ciudat, pe mine mă ignora complet cum stăteam în prezență intensă. Avem bănuiala că revenise la mine corpul durere uman universal ca să-mi spună credei că m-ai învins? Iată, sunt tot aici Mai luam în considerare și posibilitatea ca energia eliberată și rămasă după ședința noastră Să mă fi urmat la restaurant și să se fie atașat de persoana în care a găsit o frecvență vibrațională compatibilă Adică purtătoarea unui corp durere greu Managerul a deschis ușa Plecați, plecați! Bărbatul s-a năpustit afară în scaunul lui electric, lăsând pe toată lumea înmălmurită după un minut a revenit. Corpul durere nu termina să încă avea nevoie de mai mult. Am pins ușa cu scaunul cu rotire, strigând obscenități. O chelnăriță a încercat să-l împiedice să intre. El și-a reglat scaunul pe avansare rapidă și a împins-o pe chelneriță la perete. Au sărit și alți clienți, încercând să-l dea afară. urlați pa era infernal. Puțin mai târziu a sosit un polițist. Bărbatul s-a liniștit. I s-a cerut să plece și să nu se mai întoarcă. Din fericire, o spătărița nu fusese rănită, avea doar câteva zgârieturi pe picioare. Când totul s-a terminat, managerul a venit la mine și m-a întrebat pe jumătate în glumă, dar intuind, poate că există o legătură. Dumneata, ai cauzat toate acestea? Corpul durere la copii Corpul durere al copiilor se manifestă uneori sub formă de toane sau retragere în sine. Copilul devine ursus, refuză să interacționeze și se poate așeza într-un colț, ținând o păpușă în brațe sau să și degetul mare. Se mai poate manifesta sub forma unor accese de plâns sau de furie. Copilul țipă se poate arunca la pământ sau poate avea o atitudine distructivă. Refuzul îndeplinirii uneia dintre dorințele sale poate declanșa cu ușurință corpul durere, iar într-un ego în dezvoltare, forța dorințelor poate fi mare. Părinții privesc neputincioși, neînțelegând și necrezându-și ochilor că gerașul lor se transformă în câteva secunde într-un mic monstru. De unde a venit toată nefericirea asta? Se întreabă ei. Într-o măsură mai mare sau mai mică, este vorba despre partea care îi revine copilului din corpul durere colectiv al umanității, care merge înapoi până la însăși originea egoului omenesc. Dar copilul mai poate să fi preluat deja durerea din corpurile durere ale părinților săi, astfel că părinții pot vedea în copil o reflexie a ceea ce se află și în ei. Copiii foarte sensibili sunt afectați în mod deosebit de corpurile durere ale părinților lor. Faptul că sunt nevoiți să asiste la drama nebuniei părinților le provoacă o durere emoțională de nesuportat și astfel se întâmplă adesea ca acești copii sensibili să devină adulți cu corpuri durere apăsătoare. Copiii nu pot fi păcăliți de părinții care încearcă să-și ascundă corpul durere de ei, care își spun unul altuia nu trebuie să ne certăm în prezența copiilor. De obicei, asta înseamnă că în vreme ce părinții schimbă replici politicoase, casa este îmbibată de energie negativă. Corpurile durere reprimate sunt extrem de toxice, chiar mai toxice decât cele active în mod și, iar toxicitatea aceea psihică este absorbită de copii și contribuie la dezvoltarea propriului lor corp durere. Unii copii învață despre ego și despre corpul durere în mod subliminal, prin simpla conviețuire cu părinți foarte inconștienți. O femeie ai care părinți aveau amândoi egouri puternice și corpuri durere grele mi-a spus că deseori când părinții ei urlau și țipau unul la celălalt, se uita la ei și, deși îi iubea, își spunea în sinea ei, oamenii aceștia sunt nebuni, cum de am ajuns împreună cu ei. În ea exista deja un nivel de conștientizare a nebuniei acestui mod de a trăi. Nivelul respectiv de conștiință îi era de ajutor în diminuarea cantității de durere pe care o absorbea de la părinții ei. Părinții se întreabă adesea cum să facă față corpului durere al copiilor. Întrebarea este însă, fac ei față propriului lor corp durere? Îl recunosc în ei înșiși? Pot rămâne suficient de prezenți atunci când acesta devine activ, astfel încât să fie conștienți de emoții la nivel de simțire, înainte ca ea să aibă șansa să se transforme în gândire, făcând astfel din ei persoane nefericite? Atunci când copilul are o criză din pricina corpului durere, nu prea puteți face mare lucru în afară de a rămâne prezenți, astfel încât să nu fiți și într-o reacție emoțională. Corpul durere al copilului n-ar face decât să se alimenteze cu ea. Corpurile durere pot fi extrem de dramatice. Nu vă lăsați ispitiți, nu luați situația prea în serios. Dacă elementul care a declanșat corpul durere a fost neîndeplinirea unei dorințe, nu răspundeți acum solicitării lui, căci în caz contrar, copilul va învăța. Cu cât devin mai nefericit, cu atât e mai probabil să obțin ceea ce îmi doresc. Aceasta este o rețetă sigură pentru o ulterioară din sfuncție în viața de adult a copilului din prezent. Frustrat de lipsa voastră de reacție, corpul durere își poate face de cap și mai abitir un scurt timp, după care se va domoli. Din fericire, episoadele corpului durere sunt de obicei mai scurte la copii decât la adulți. La un anumit interval, după ce s-a domolit sau poate a doua zi, puteți sta de vorbă cu copilul despre ceea ce s-a întâmplat. Dar nu-i vorbiți copilului despre corpul durere, ci puneți întrebări. De exemplu, ce ți s-a întâmplat ieri când nu te mai oprai din țipat? Îți amintești? Cum te simți aici? Te simțeai bine? Are vreun nume ceea ce ți s-a întâmplat? Nu? Dacă ar fi avut un nume, cum s-ar fi numit? Dacă ai putea să vizualizezi, cum ar arăta? Ai putea picta o imagine cu felul în care ar arăta? Ce s-a întâmplat cu el atunci când s-a îndepărtat? A plecat la culcare? Crezi că s-ar putea întoarce? Acestea sunt doar câteva sugestii de întrebări. Toate aceste întrebări au rolul de a trezi în copil facultatea de observare care este prezența. El îl vor ajuta să nu se mai identifice cu corpul durere. Ați mai putea vorbi cu copilul despre propriul vostru corp durere, exprimându-vă în cuvintele copilului. Când i se va întâmpla din nou să fie luată în stăpânire de corpul durere, îi puteți spune, s-a întors, nu-i așa? Exprimați-vă cu acele cuvinte pe care le-a folosit copilul atunci când ați vorbit despre această întâmplare. Îndreptați-i atenția către felul în care simte ceea ce se petrece. Atitudinea voastră trebuie să fie una de interes sau curiozitate, nici de cum una critică sau de condamnare. E puțin probabil că în acest mod corpul durere va fi țintuit locului și poate vi se va părea că nici nu v-ați făcut auziți de copil, dar pe fundalul conștiinței acestuia va persista o anumită luciditate, chiar și atunci când corpul durere va fi din nou activ. După ce se repetă situația de câteva ori, luciditatea lui va fi devenit mai mare, iar corpul durere mai slab. Prezența va crește în copil. E posibil ca într-o zi să descoperiți că cel care vă va atrage atenția că propriul vostru corp durere a preluat controlul asupra voastră este copilul însuși. Când realizați că momentul prezent este întotdeauna deja o realitate și prin urmare inevitabil, îl puteți primi cu un da interior hotărât și astfel nu numai că nu veți mai da naștere unei nefericiri suplimentare, ci odată ce rezistența interioară a dispărut, veți descoperi că însăși viața este cea care vă dă energie. Nefericirea corpului durere este întotdeauna în mod evident disproporționată în comparație cu aparenta cauză care o declanșează. Cu alte cuvinte, reacția este una exagerată. Acesta este indiciul după care poate fi recunoscută chiar dacă de obicei nu de către suferind, de către persoana care este posedată. Cel care are un corp durere greu va găsi cu ușurință motive pentru a fi supărat, furios, rănit, trist sau temător. Lucruri relativ nesemnificative, peste care altcineva ar trece cu un zâmbet sau chiar fără să le observe, devin cauza aparentă a unei mari nefericiri. Sigur că nu sunt ele cauza adevărată, ci doar elementul declanșator. Ele readuc la viață vechea emoție acumulată, emoția se mută apoi în gânduri, amplifică structurile mentale egoiste și le furnizează energie. Corpul durere și ego-ul sunt rude apropiate, au nevoie unul de altul. Întâmplarea sau situația cu rol declanșator este interpretată prin ecranul unui ego ce poartă o mare încărcătură emoțională, iar reacția stătnită este conformă cu acesta, adică însemnătatea celor din este complet deformată. Priviți prezentul cu ochii trecutului emoțional existent în voi. Aceasta înseamnă că ceea ce vedeți și experimentați nu se află în întâmplarea sau în situația respectivă, ci în voi înșivă. vă. Sigur că uneori poate exista suferință în întâmplare sau în situație, dar voi amplificați totul prin reacția pe care o aveți. Reacția aceasta, amplificarea aceasta, reprezintă ceea ce vrea corpul durere, ceea ce este lui necesar, ceea ce îl hrănește. Unui individ posedat de un corp durere greu este adesea imposibil să facă pasul în afara interpretării sale distorsionate, în afara poveștii sale cu mare încărcătură emoțională. Cu cât este mai multă emoție negativă într-o poveste, cu atât devine ea mai grea și mai impenetrabilă. Și astfel, povestea nu mai este privită ca atare, ci este luată drept realitate. Când sunteți complet priși în mișcarea gândirii și a emoției ce o însoțește, nu mai este posibil să faceți pasul în afară, deoarece nici măcar nu știți că există un afară. Sunteți captivi filmului sau visului vostru, captivi în propriul vostru iad. Pentru voi aceasta este realitatea și nicio altă realitate nu este posibilă, iar în ceea ce vă privește, reacția pe care o aveți este singura posibilă. Întreruperea identificării cu corpul durere o persoană cu un corp durere puternic, activ, emană o anumită energie pe care ceilalți o percep ca extrem de neplăcută. Când întâlnesc o astfel de persoană, unii vor imediat să se îndepărteze sau să reducă la minimum contactul cu ea. Simt o respingere față de câmpul energetic al acelei persoane. Alții simt un val de agresiune față de persoana respectivă și devin nepoliticoși sau o atacă verbal și, în unele cazuri, chiar fizic. Aceasta înseamnă că în ei este ceva care rezonează cu corpul durere al persoanei respective. Acel ceva față de care reacționează atât de vehement se află și în ei. Este propriul lor corp durere. Nu este deloc surprinzător faptul că persoanele cu un corp durere greu și care devine activ în mod frecvent se află adeseori în situații conflictuale. Uneori ei sunt, desigur, cei care le iscă în mod activ, dar alteori pot să nu facă nimic. Negativitatea pe care o emană este suficientă pentru a atrage ostilitatea și a genera conflicte. Este necesar un grad înalt de prezență pentru a evita să aveți o reacție atunci când întâlniți pe cineva cu un corp durere atât de activ. Dacă reușiți să rămâneți prezenți, se întâmplă uneori ca prezența voastră să-i permită celeilalte persoane să întrerupă identificarea cu corpul durere și să aibă astfel experiența miracolului unei treziri bruște. Chiar dacă trezirea este de scurtă durată, procesul de trezire va fi în acest mod inițiat. Una dintre primele treziri de acest fel, la care am fost martor, a avut loc în urmă cu mulți ani. Aproape de ora 11 noapte am auzit soneria de la intrare. Apoi vocea plină de neliniște a vecinei mele, Ethel, s-a făcut auzită în interfon. – Trebuie să vorbim, e foarte important. Te rog, lasă-mă să intru. Ethel era de vârstă mișlocie, inteligentă și cu o educație elevată. Avea de asemenea un ego puternic și un corp durere greu. În adolescență fugise din Germania nazistă, mulți dintre membrii familiei ei pierind în lacărele de concentrare. Ethel s-a așezat pe canapeatul burată cu mâinile tremurânde. A început să scoată scrisori și documente din dosarul pe care l-a dusese cu ea și să le împrăștie pe toată canapeaua și pe podea. Am avut pe loc o senzație că un comutator fusese acționat pentru a-mi crește tensiunea interioară la maximum. Nu puteam face altceva decât să rămân deschis, vigilant, intens, prezent, prezent cu fiecare celulă a corpului. O priveam fără gânduri și fără să judec, ascultând în liniște, fără niciun comentariu în minte. Un torent de cuvinte s-a revărsat din gura ei. Astăzi mi-au trimis o altă scrisoare îngrijorătoare. Vor să se răzbune pe mine. Trebuie să mă ajuți. Trebuie să luptăm împreună împotriva lor. Avocații lor murdari nu se vor da înlături de la nimic. Am să pierd locuința. Mă amenință cu evacuarea. A reieșit că refuza să plătească taxa pentru servicii pe motiv că proprietarii nu executaseră răniște reparații, iar aceștia amenințau că o aduc la tribunal. A tot vorbit vreo zece minute. Stăteam, priveam și ascultam. Deodată s-a oprit, s-a uitat la hârtile de care se înconjurase ca și cum s-ar fi trezit chiar atunci dintr-un vis. S-a calmat și a devenit amabilă. Întreg câmpul ei energetic s-a modificat, apoi s-a uitat la mine și mi-a spus Toate acestea nu au nicio importanță, nu-i așa? Nu, nu au, i-am răspuns. A mai rămas câteva minute tăcută, apoi și-a strâns hârtiile și a plecat. În dimineața următoare m-a oprit pe stradă privind-mă cu o oarecare bănuială. Ce mi-ai făcut? Noaptea trecută a fost prima după ani de zile în care am dormit bine. De fapt, am dormit ca un prung. Credea că îi făcusem ceva, dar nu făcusem nimic. În loc să întrebe ce îi făcusem, poate ar fi trebuit să se întrebe ce nu făcusem. Nu reacționasem, nu confirmasem realitatea poveștii ei, nu îi hrănisem mintea cu și mai multe gânduri, nici corpul durere cu mai multă emoție. Îi să trăiască experiența momentului care ar fi fost ea și reușisem acest lucru prin lipsa de interferență, lipsa acționării. A fi prezent are întotdeauna un efect infinit mai puternic decât orice ar fi putut fi spus sau făcut de cineva, deși uneori din prezență se nasc unele cuvinte sau acțiuni. Ceea ce îi se întâmplase nu reprezenta încă o schimbare definitivă, ci doar o străfulgerare a ceea ce este posibil. A ceea ce se afla în ea deja. În zen, astfel de străfulgerări poartă numele de Satori. Satori este un moment de prezență, o delimitare scurtă de vocea din minte, de procesul gândirii și de reflexia acesteia în corp sub formă de emoție. Este apariția spațiului liber, acolo unde înainte fusese talmeș-balmeșul gândirii și tumultul emoției. Mintea generatoare de gânduri nu poate înțelege prezența și de aceea o va interpreta adesea greșit. Va spune că sunteți nepăsători, distanți, că nu aveți compasiune, că nu sunteți în relație. În realitate, sunteți în relație, dar la un nivel mai profund decât cel al gândirii și emoțiilor. De fapt, la acest nivel, apropierea este una autentică, comuniunea este adevărată și trece mult dincolo de relație. În liniștea prezenței, simțiți esența fără de formă în voi și în celălalt ca și cum ați fi una mai cunoscând unitatea pe care o formați împreună cu celălalt, iubiți cu adevărat, vă pasă cu adevărat, nutriți compasiune adevărată. Elemente declanșatoare Unele corpuri durere reacționează doar la un anumit gen de elemente declanșatoare sau doar în anumite situații, de regulă cele care rezonează cu un anumit tip de durere emoțională trăită în trecut. De exemplu, dacă un copil crește cu părinți pentru care aspectele financiare sunt sursă de conflicte și drame frecvente, el poate absorbi tema legată de banii a părinților, corpul durere fiindu-i declanșat apoi ori de câte ori sunt implicate probleme de natură financiară. Devenit adult, copilul respectiv se va supăra sau în furia chiar și din pricina unor sume de bani nesemnificative. În spatele supărării sau furiei se află problema în supraviețuirii și o frică puternică. Am asistat la momente în care oameni spirituali, adică relativ conștienți, începeau să strige, să vinovățească și să acuze imediat ce ridicau receptorul ca să vorbească cu agentul de bursă sau cu agentul imobiliar. Tot așa cum pe fiecare pachet de țigări este un avertisment privitor la sănătate, ar trebui poate să fie avertismente similare pe fiecare bancnotă și raport al băncii. Banii pot activa corpul durere și pot cauza inconștiență totală. O persoană care a fost în copilărie neglijată sau abandonată de unul sau de ambii părinți va avea probabil un corp durere ce se declanșează în orice situație care rezonează, fie chiar și vag, cu durerea ei primordială cauzată de abandon. Dacă un prieten ajunge cu câteva minute mai târziu pentru a o lua de la aeroport sau dacă soțul lor soția întârzi acasă, persoana în cauză va suferi o criză majoră din pricina corpului durere. Dacă cel sau cea lângă care conviețuiește o părăsește sau moare, durerea emoțională pe care o resinte depășește cu mult durerea firească într-o astfel de situație. Poate fi o suferință acută, o depresie îndelungată care o face incapabilă de orice sau o furie obsesivă. O femeie care în copilăria a fost abuzată fizic de tatăl ei poate descoperi că orice relație apropiată cu un bărbat îi activează corpul durere. Se mai poate placa emoția din care este constituit corpul durere să o determină să se simte atrasă de un bărbat al cărui corp durere este similar celui al tatălui ei. Corpul durere al femeii poate simți o atracție magnetică față de cineva despre care simte că îi va provoca mai multă durere de felul celei pe care deja o resimte. Durerea este uneori greșit interpretată ca fiind îndrăgostire. Un bărbat care în copilărie n-a fost dorit și n-a primit dragoste și un minimum de atenție și grijă din partea mamei sale a ajuns la maturitate cu un corp durere greu și ambivalent în care există un dor aprins și neînplinit după dragostea și atenția mamei sale și în același timp o ură vie față de ea pentru că îi refuzase ceea ce îi era atât de necesar. Aproape fiecare femeie îi va declanșa în corpul durere nevoia excesivă de afecțiune, o formă de durere emoțională care se va manifesta sub forma unei dorințe nestăvilite și permanente de a cuceri și seduce aproape fiecare femeie pe care o va întâlni, obținând în acest fel iubirea și atenția feminină după care tânja corpul durere pe care îl purta. Va ajunge un expert între ale seducției, dar de îndată ce relația va deveni intimă sau când avansurile îi vor fi respinse, furia corpului durere față de mama sa va ieși la suprafață și ei va sabota relația. Când începeți să conștientizați primele semne de manifestare a corpului durere, aflați foarte repede și care sunt cele mai frecvente elemente declanșatoare la care este sensibil, fie că este vorba despre situații, fie de anumite lucruri pe care le spun sau le fac ceilalți. Când apar aceste elemente declanșatoare, le veți recunoaște imediat drept ceea ce sunt și veți intra într-o stare de vigilanță susținută. Într-o secundă veți observa și reacția emoțională ce corespunde apariției corpului durere, dar într-o stare de prezență vigilentă nu vă veți identifica cu ea, ceea ce înseamnă că aceasta nu vă va putea lua în stăpânire și nu se va putea transforma în vocea din mintea voastră. Dacă în acele momente sunteți cu partenerul, îi puteți spune ceea ce ai spus sau făcut-a mi-a declanșat corpul durere. Stabiliți o înțelegere cu acesta ca oricând unul dintre voi spune sau face ceva ce declanșează corpul durere al celuilalt, să menționați imediat această reacție. În acest fel, corpul durere nu se mai poate reînnoi prin intermediul dramei din cadrul relației și, în loc să vă împingă în inconștiență, vă va ajuta să deveniți complet prezenți. Cu fiecare situație în care apariția corpului durere vă găsește prezenți, o parte din energia sa emoțională negativă va fi arsă și transformată în prezență. Ceea ce va rămâne din corpul durere se va retrage rapid și va aștepta o ocazie mai bună pentru a reapărea, adică o situație în care să fiți mai puțin conștienți. O astfel de ocazie mai bună pentru apariția corpului durere poate exista ori de câte ori pierdeți prezența, eventual după ce ați băut ceva sau în timp ce vă uitați la un film violent. Cea mai mică emoție negativă, ca de pildă iritarea sau anxietatea, poate servi și ea ca poartă prin care corpul durere să se întoarcă. Corpul durere are nevoie de inconștiința voastră. El nu poate suporta lumina prezenței. Corpul durere ca sursă a trezirii La prima vedere s-ar putea considera că acest corp durere este cel mai mare obstacol în calea răsăririi unei conștiințe noi în oameni. El vă ocupă mintea, vă controlează și deformează gândirea, vă distruge relațiile și pare asemenea unui nor întunecat ce vă acoperă întregul câmp energetic. Are tendința de a vă împinge în inconștiență, din punct de vedere spiritual vorbind, ceea ce înseamnă că vă determină să vă identificați total cu mintea și emoțiile. Vă stârnește reacții, vă determină să spuneți și să faceți lucruri meninte să amplifice nefericirea existentă în voi și în lume. Însă, pe măsură ce nefericirea se amplifică, i aduce duce și la amplificarea dezastrului în viața voastră. Poate că, la un moment dat, corpul nu va mai putea suporta tensiunea și va apărea o boală sau o disfuncție. Sau poate că dorința corpului durere de a se hrăni cu răul va duce la implicarea voastră într-un accident, într-o situație conflictuală sau dramă uriașă, sau poate chiar veți ajunge să recurgeți la violență fizică. Sau poate că totul devine prea greu de îndurat și nu mai puteți continua să trăiți cu sinele vostru nefericit. Corpul durere face, desigur, parte din acest sine fals. Ori de câte ori corpul durere preia controlul asupra voastră, ori de câte ori nu îl recunoașteți drept ceea ce este, el devine parte integrantă a ego-ului vostru. Atunci când vă identificați cu ceva, indiferent ce, faceți ca acel ceva să se transforme în ego. Între lucrurile cu care se poate identifica egoul, corpul durere este unul dintre cele mai puternice. La rândul său, corpul durere are nevoie de ego pentru a se renui prin el. Această alianță profană este ruptă în cele din urmă când corpul durere devine atât de greu încât structurile mentale egocentriste, în loc să se consolideze prin el, se rodează în urma atacului violent continuu produs de încărcătura energetică a corpului durere în același mod în care un dispozitiv electronic poate fi alimentat de curentul electric, dar poate fi și distrus de acesta dacă voltajul este prea ridicat. Cei cu un corp durere prea puternic ajung adesea într-un punct în care simt că viața lor devine de nesuportat, că n-ar putea îndura mai multă durere, mai multă dramă. O persoană a făcut referire la acest lucru spunând simplu și clar că era sătulă până în gât să fie nefericită. Sunt oameni care simt, așa cum am simțit eu, că nu mai pot trăi cu ei înșiși. Pacea interioară devine atunci prioritatea lor absolută. Durerea lor emoțională acută îi obligă să înceteze identificarea cu conținutul minților și cu structurile mentale emoționale care dau naștere eului nefericit și îl perpetuează. Ajung atunci să cunoască faptul că nici povestea lor nefericită, nici emoția pe care o simt, nu reprezintă ceea ce sunt ei cu adevărat. Realizează că ei sunt cunoașterea, nu ceea ce este cunoscut. Corpul durere nu-i mai atrage în inconștiență, ci devine sursa trezirii, factorul decisiv care îi împinge într-o stare de prezență. Însă, datorită valului de conștientizare fără precedent ai cărui martor suntem în prezent pe planeta noastră, mulți oameni nu mai sunt nevoiți să străbate suferința acută în toată profunzimea ei pentru a fi capabili să înceteze a se mai identifica cu corpul durere. Oricând observă că au alunecat iar într-o stare de disfuncționalitate, ei au capacitatea de a alege să renunțe la identificarea cu gândirea și emoția și să intre în starea de prezență. Renunță să mai opună rezistență, devin liniștiți și vigilenți, una cu ceea ce este și înăuntru și în afară. Pasul următor în evoluția omenirii nu este inevitabil, dar pentru prima dată în istoria planetei noastre, el poate reprezenta o alegere conștientă. Cine face această alegere? Voi. Și cine sunteți voi? Conștiința care a devenit conștientă de ea însăși. Eliberarea de corpul durere Întrebarea pe care o pun adesea oamenii este cât durează eliberarea de corpul durere? Răspunsul este desigur că aceasta depinde atât de densitatea corpului durere al individului, cât și de gradul sau intensitatea prezenței în individul respectiv. Dar nu corpul durere, ci identificarea cu el este cauza suferinței pe care vă provocați voi înși vă și altora. Nu corpul durere, ci identificarea cu el vă forțează să retrăiți trecutul iar și iar și vă menține într-o stare de inconștiență. De aceea, o întrebare mai importantă pe care trebuie să o puneți este aceasta. Cât durează eliberarea de identificare cu corpul durere? Iar răspunsul la această întrebare este, nu durează absolut deloc. Atunci când corpul durerei este activat, cunoașteți faptul că ceea ce simțiți este corpul durere din voi. Cunoașterea aceasta este unicul lucru necesar pentru a întrerupe identificarea cu el, iar atunci când încetează identificarea, începe transformarea. Cunoașterea împiedică ridicarea către a vechilor emoții și înstăpânirea acestea, nu numai asupra dialogului interior, ci și asupra acțiunilor și interacțiunilor cu alți oameni. Trept consecință, corpul durere nu vă mai poate folosi și nu se mai poate renoi prin intermediul vostru. Vechea emoție mai poate trăi în voi un timp, ieșind periodic la suprafață. De asemenea, vă mai poate păcăli uneori să vă identificați din nou cu ea, eclipsând astfel cunoașterea, dar nu pentru mult timp. A nu mai proiecta vechea emoție în situații noi înseamnă a vă confrunta direct cu ea în interiorul vostru. Poate că această confruntare nu va fi tocmai plăcută, dar nici nu vă va omorâ. Prezența voastră este mai mult decât capabilă să îi vină de hack. Emoția nu reprezintă ceea ce sunteți voi. Atunci când simțiți manifestarea corpului durere, nu faceți greșala de a crede că este ceva neregulă cu voi. Ego-ul adoră problematizarea. Cunoașterea trebuie să fie urmată de acceptare, altfel orice altceva o va eclipsa din nou. Acceptarea înseamnă a vă îngădui să simțiți ceea ce simțiți în momentul respectiv. Ea face parte din ceea ce este acum. Nu puteți avea o dispută cu ceea ce este, sau puteți, dar dacă o faceți, veți suferi. Permițându-i să existe, deveniți așa cum sunteți, vaști, spațioși, deveniți întregi. Nu mai sunteți un fragment, așa cum se percepe egoul pe sine. Adevărata voastră natură iese la iveală, iar ea este una cu natura lui Dumnezeu. Iisus face referire la aceasta atunci când spune, Fiți voi întregi, cum Tatăl din ceruri întreg este. Fiți voi perfecți. Ce apare în Noul Testament este o traducere eronată a termenului original din greacă care înseamnă întreg. Aceasta înseamnă că nu trebuie să deveniți întregi, ci să fiți ceea ce sunteți deja, cu sau fără corpul durere.